«Матка Боска, Жолнєш Якуб Мех?» Колхозне начальство і супроводжуючі з району дивилися насторожено. Мов, боялися, що Яків передасть гостеві якесь зашифроване послання. А Кшиштоф казав, що давно мріяв побувати в цих краях. Що коли опинився у любовлі, то згадав про давнього служаку, бравого Улана Якуба Меха. Що видно, його товаришу жилося не так, як йому, але він зберіг той добрий, гострий уланський блиск в очах і, вже нахилившись до Якова, стиха. А Зося, Зосі, нема? Яків, стараючись пригадати напівзабуті польські слова, хоч поруч стояла молоденька перекладачка, сказав, що Зосі нема вже давно. Скоро уже тридцять літ буде, як нема. Померла. Убили, сказав Яків. Кшиштов нахмурився. Сказав, що часу обмаль, що делегація зараз обідає і через дві години має вже бути на кордоні. І все ж він хотів би, якщо пан Якоб не проти, Побувати на цвинтарі біля могили Зосі. «Де у вас, прошу пана, можна купити квіти?» «К'яти», звісно, сказав Кшиштоф. «Де у них можна купити квіти?» «Хіба в Любомлі?» – розгублено відказав колгоспний голова. «Можна послати машину». Зрештою згадали, що у агрономки великий квітник, навіть троянди ростуть. «Ми зараз миттю привеземо!» «Не треба», – м'яко заперечив полковнику відставці Собійський. І кивнув на золоті шари, золоті кульки, жовті квіти на довгих стеблах, що росли під вікнами колгоспної контори. Якщо панове не проти, він хотів би, звісно, заплатить, Партійний секретар кинувся сам рвати квіти, геть усі виполов. Три машини лишилися біля могилок. Яків і Кшиштоф пішли вдвох. Вдвох і стояли. Але перш Кшиштоф перехрестився по-католицьки і поцілував карточку на пам'ятнику. А тоді опустився на коліна. Стояв і щось шептав. Підвівшись, він спитав, хто убив Зосю. «Ваші бандити? Уповці?» «Ні», – сказав Яків. «Але то довго розказувати. Так довго, пане полковнику, що не тільки години, цілого дня, а може і життя, «Не стачить!» Говорив, полутаючи українські і польські слова. Млосно враз стало. Шиштоф уважно подивився на нього. Тоді дістав з внутрішньої кишені маленьку пласку фляжку. «Віп'єм, жолняш! Запам'ять!» Але тут його погляд впав на сусідні могилки – і він змінився на лиці. Хоч написи були українські, мабуть, прочитав і зрозумів, бо сказав тихо, святи Єсусе, Джечі, мале Джечі, перехрестився і простяг фляшку Якову. За неїну пам'ять, сказав Яків. І вже коли надпив м'якої зовсім непекучої рідини, горілка коньяк мовив, мені, пане Криштов, шкода, що вибрала зовсім мене. Але я був щасливим. Кшиштоф теж надпив і сказав, що. Щастя настільки складна річ, що як ту пташку в руках утримати важко. Іноді просто неможливо. У мене теж була сім'я. Є діти і внуки, гарна дружина. Друга великої кар'єри не зробив, бо походження на те – але й Польщу покидати не захотів. Що вже тепер можна сказати про пережите і прожите? Воно було, було, є. Ходімо, пане Якуб. Воно було? Зачекай. Торкнув яків за руку. Ще підемо. Ходімо, оно, туди. Він привів гостя до могилки парасочки. Кшиштов зеркнув, з плід похикнувсь. Моя цурка, дочка, так видихнув Яків. То же молода? Що же то єстем таке? Кшиштов поцілував фото на пам'ятнику, перехрестився, тоді поволі опустився на коліна, зашептав якісь слова, певне, зновика молився. Тоді, як підвівся, спитав, чому померла такою молодою.